hautas hautes, hautes, hauteskondeak aipatzen, bagenitu pixkat, gailza, galtzaile txarrak, ere, zaila, eh? atxalde untan, galtzaile txarrak bereziki, angri geno, naski izan dao bere nahioko untan, nik ikusi dudana behintzat, beharra beste batzua gertuko dira, benen, blastera aipatuko dugu, lehenik, txerri mariani, adibidez, berak erraiten, Hiduriz, terrenokolanak ez duela ezertarako balio, biztan ez diote interesik eta ez zagutzik ere erakusten. Hala, berak haitendu, hautez lehak, zinez biztan lezikin horiek, eh? marianni, ez dute funxik, ez dute deus kompreintzen, ez dute deus balio. Ados, triste paketak. François Lamy, alderdi sozialisteko akere. Mil esker François Hollande eh? eta Manuel Valls. Hala, horien falta da, sozialistek bildu baute zartakoa. Bon, viste nas, oberenala ere, Henri Guenon, les républicains al d'er di quoi. Et qu'y a là, eh? eta ustetute uh, champion du monde. ere Fedegaixtuana. Eune ko lauka coach bostegindu. Pentsa, eune ko lauka coach bostegindu, orain arte diputatu zen eskuineko genok. Beran hor, bai bere lekua dudan eman dela kolpez, eta, behara, fini, lasatzen da, politika uzten du, eta, ba, elkarrizketa batean erraiten du, gaitzeti ditu, hola, erganen dugu, bere bozkazaleak. Ez ditu biziki maite, behintzat gaur ez ditu biziki maite. Lektora. Euh, qui a voté dans la pro 2 circonscription de Paris aujourd'hui euh, dans le 6e arrondissement, le 5e et une partie du 7e est à mes yeux à vomir. À vomir hein? vous m'entendez bien, c'est-à-dire Hein Un tu te nausée Bocinasse goiti vote, c'est quoi que dit là Euh bai simpleki, eh, itz gordina hor da, hola, denek ulerzen dugu, segidan. Takasetariek erraiten dakote, bon, uh, bortitza zirar, ere azpiskabat, mespretsu bat mespre da, zure boskatzalentzat, bai, bai. Baina asumitzen uh, du, eta egia da, egia da, hola, segitzen du. Baina Pariseko bobo aberatsoriek, hoien artean gelitza guztatzen zaien hoiek, edo katoliko, tradizionalista eta petenista horien gatik da. Petenista, bai, ete et donc il y a les bobos, je peux pas en parler dans l'entre-soi de leur égoïsme, puis y a espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme, puis après qui vote pour un type qui pendant 30 ans euh, s'est arrangé, à triché par, par tous les moyens. Bon, euh, un peu pété les, vous savez tous tous ces gens euh, qui ont voté à la primaire de la droite, qui nous ont fait Oien gatik da uh, burgez, tradizionalistak, katoliko petenistek bostkatu baitute, fionentzat, eh, hori du, eganai, eh, uh, azken urteetan morala, beti uh, babesten duten hoiek, asken be moralik gabeko uh, bo, politikari bat bostkatu baitute eta defenditu, razo, oien da uh, angri genok galdu balin badu eskuinak akan eman dutenak. Eta hori, korain, makronentzat bostkatzen, hori da ere bobo, hori -bo kategoria horretan txartzen baitituen txegur. Orako zerbait pasabera da, bere burutik eta elkarrizketan erraiten du orain futitzena ez, politika finidan ere zat, nahi dutana erraiten aldut. Hots, finni, orain arteko hipokrisia. Bo, ongiliteike hipokrisia ori ez bakarrik orain finideleik haustea eta egia erraitea batzutan politikan. Why not? Derbichta putz, utz, huts, huts, Hitzetaput. Anekdotetan ere, uh, boska hauetan, boska bakar bat ez eskuratu ez duen auta gaia. Pentsa, ne horke ez du beretzat boskatu, ta berak ere ez du beretzat boskatu. Michel Mounie deitzen da, kreuzeko diputatu izaiteko zuen bere burua, eskuineko kire gisa, diberdoat, eh, erten den bezala, orkestentzuen bere burua beraz. Baina niduriz, ahantzidu, banatzea bere izenean ziren paperertxo horiek. antzi ditu edo ez ziren behinzateiko etxeetan beraz betzen be bere izenean bozkatzen hal edo bozkatzen halzen, naain zinezik in primaatu Egia errangu kere bizi zanugolako bitxikeribat, hemen dik ez zujon François amigorena en march mugimendukoa. Gai zoa, astapen batean segarreneko hautez bajutian aurkeztu nahizuen bere burua, azkenian berru hautatu haizan da, eta ha, bon, etzen bizki kontet. Be ez du ukan bere lekoa, beraztampiz, bainan endaian, bain hiru en iru boska bildu ditu ere aurkeztu gabe, beraz, txalo batala ere. Beste naz, han marx Macronen alderdiaren huaina ipatzen baita, poa, ze uaina denaka marxen alde. Bon, euh, boskatzen alzutenen artean, euneko berrogeita sortzik akotx zazpiak boskatudu bakarrik, eh? Kontutan hartu behar da, hotx erdiak bakarrik boskatudu. Eta fite labur biltzeko, frantzian, eun biztan leba lidea, ameka pertsonek bakarik boskatuko boska zuten amak xalderdiaren zaten. Da zenbatek neoren zaten gogoetatzeko gogo ere ekan aintzin makronek dena irabazi duela ez da egin simplea ere joko uh, untan. Eh. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz? <laughs> hitz eta putz. Eta bestalde argunt, uh, be, laste jirait zufiau uh, mintzatuko gira, bainan uh, gaian sartu haintzin, beste txio bat edo tweet bat aski ringarri atxemandu dana, aste uh, eguna zen larumatean bai honan, xe askak antolaturik eta bernatetxe parelizeokak uh, be, tuitatu dute, uh, motive talde harizelarik uh, taula gainean. Eta momentu batean tweet hau agertu da. Giro beroa bayonan, Chagarno et Gounéane Bernaté Tchépare et Lise Warren Aldé Les enfoirés Les enfoirés Taldéarekine Je sais qu'on s'y est Sur la couronne des rois J'écris ton nom Ha, hori zen, haste voluntan, etzena le motive, bai, le motive zen, bo, olako, uts uh, bat egiten, egindu, tuiterreko erabiltzaileak, bernate txipare lizeokoak, emozioa eta hori dena ere bazen antxigur gibilean, horiek eh, galditzen dira geroa, eh? gainera eztu du ezabatu ditu eta, bo, humorea, berdin izango zen, hola, erango dugu, defenitzeko bere burua. Segitzen dugu hitz eta putzemankizunean, gure kronikarekin azkenaldiko aldikotz, hasteuntan, iraitz, udo baita. <gülüyor> eta gurekin dugu iraitz ufiaure atxaldeon. Atxaldeon. Gure azken da. Bai? Baizteg bakantzak. Bai! <gülüyor> Arantxaren eta eta iraitzen bat. piskabat. bat bai, biztan dena. Bai. Gero tristez iraitz eta putzigabez. Mm, bai, faltamotako zaituz. Mm. Gainela mm. joa irentzira. Bai, urgun, eh? Bon. Pakiaukaren nuzie, bai. Lanik ere! <laughs> <laughs> faltamotako zaituzet bai, ala ere. Eh, He, utzi, mikro hori! Poliki! <laughs> Hizpizki azkarren zuten zitzut, eh? Ha, sobera azkar bat zure kaskoa, errazu? Hala, bai, bai. hola beki da? Bai. ez hola beki, bai. bai? <laughs> Bo, irait, Eez hor gutaz mintzatzeko, Baina nu udaz eta pixka battu dako giro pinpirin girorieetaz giro bero eta bero bero <laughs> eta festivalan, ohialetxetan, edo pestan, edo ondartzan, batzutan egun bateko ezagutza egiten duzu gizon batla emmazte batekin. eta baso bate daten da eta gero ondotzik ere. Ondotik segundu bat eta bizi oso aldatzen alza dizu. <risa> zatasari dira. Edo ez. Hori da. Edo ez baina. Hautsi nahi duzu giroa ez pixka bat. Hautxi ez justuki mm -hmm. nahhiago duta uh, erotismo pixka batera antzi, justukia uh, gauza berezi batia uh, isskurika sartzeko. Ah hori da. Haaiian <risa> <risa> benduaren lehenean aipatzen da bakarrik, uh, iaren kontrako eguna baita... Eta bon, eginen, uh, zaki, tozken aldean, nola uh, duitzen baitzaiku, ez dela beste presente kampaina hori uh, iesaren aurkakoa, eta beti orden eritasun bat baita, baina behar bada buruetan ez dela inkonsiente. Bai hori da, imprezio bat bat hori dugu, bere zikigu, kasagutu baitugu, uh, no eskoletan, ikastolan, eta liceo arte. Justuki, da maiten ziren kanpaina horiek, orain piskatu jungira, eta egia da, iduritzen zaukura gutioa ipatzen dela, eta, eta alta eritasun hori beti hok da, ino ez baino presenteago ere, nuke, eta beti iltzen duen eritasun bat da, eta, eta gauza txo bat erabiltzen alda eritasun horien ezak apatzeko, eta horia presar batiboa, batiboa dugu. Presar batiboa, tin-ten! Dago? Hori egiten nizu. Tin-tiritin! Hori <laughs> zamerlitaike, hori da, gauza magiko bat, plastiko, pushka hori, baliatzeko, bo, zenbakietan haitzeko, pishka bat ala ere, uh, birusha, zenta, da, birusha eta heritasuna sortzen duena, azkenian hor, munduko zenbakiak hartuz, mundua bizikia hundia da, biztan da, mundu horren parte baikira ere hemen, Uh, birusat dutenen hama uh, lauek ez daki gaur egun. Ez daki baduela eta beraz besteak kontaminatzen alditu. Alditu, et, eta horrez gain ez ere baduzu um, parada badira tratamendua, kalare yeah. harintzeko edo eritasunaz da inoiz desagertzen baina aize harintzen alda aldu eta emekitzen aldu pixka bat eritasunaren garapena bortitz hori. Mm. Hortako, bai, bon, huri... Uh, bai, zenbaki, portantea da, ez da, lau amarengain kaxik erdiada. Ama lau milioi pertsona munduan, egia kaxik erdiada. Kaxik erdiada, erdiada. Ah. pentsatzen hala, munduaren kaxik erdiak egin esadu, egin gabe. Ez da, munduaren erdiak. Ez, munduaren erdiak. Eri direnen <laughs> artean, eira ez ez zolako beldurrik bota. Habe, oh, lortzen albado, gehiago jendeari kaso emaiten, zer gaitikaz? <laughs> oh, ez gira beldurren biziko eraz, irait. Ez. Ez. Ez, ez label, gainera, ala ere, uh, editasun hori aurre egiteko, uh, uh, pf, aski simplea amaten du, pretsarremobati baten... Uh... Pasar bat baten erabiltzeak erabiltzeak, balio du, jana edu, horrentzat, haipatzenoan segundu bat, hori da, izaiten alda gau bateko a, historia bat, ezagutzabat, eta, beh, segundu bat, hori ezartzen ez den momentu hori, eta baldintzatzena alduena, zurea. bizi oso, osoa. Bo, segundu bat, bat zutan, segundu bat, behinun gehiago emaiten da, pasar bat instalatzeko behar den lekian. Bainan. Depenitzen du, behinan, patsatsenot <laughs> pixka bat gehiago, behinan, hitz egiteko manera bat da, bakoitzak bere trebeziak lehitu. <laughs> <laughs> Egen nahi dut momentu hoktako uh, uh, segundu batzuk dira, eta hori uh, baldintzatzen ditu, baldintzatzen du bizio soba, nik ikusi zan dute diende bat, justuki uh, dide uh, lanbidearen bitartezi esaduen diende bat, eta ez da ditasun bate, uh, moaz dut jaiten albat zupulitak direnik, baina diendeak sufritzen du, tratamendoak biziki pizuak dira, Bizki bortitzak dira, uh, baldintzatzen du bizia, zenda askotan, justuki uh, uh, adibidez bikote bizi bat baldintzatzen du, mm. au jakukan ez, uh, bon, jena idut, um, ara, uh, jentzat aipatzitut segundu batzuk dira, gero bizi osuaren gan uh, baldintzatzen dutenak, eta mm. ba, nerozta zaipatu behar da, eta ala ere, Ne horaitzen naiz gazteagoa ginielarik, preserbo bat iboak basirela libera batean, basirela haulako kampaina batzuk, horaitzen naiz festibalean justuki Uh, Joaten gine alik festibalerat sartzean hor bazirela batzuk preser batiboak, uh, banatzen denai eta ugirik. Eta hori ez da gehi sobera ageri eta doma du doma jartxamaiten dutzen zenta hori egiten gineo naztapenan. Ema tenu piskat hori edo pastu dela, edo sendatzen aldela eta alta ez gira bat ere horretan. Bai, edo estela hemen gaindi edo estela Uri da, presente. ukundela, bai. Bai. Alta, bai, alta. presente da. Eh, Europaren, Europan birusaren uh, edatzea hemen datu da, eguneko sortziz, uh, azken zemakien arabera, bomba dirudi gehiago irruxian uh, den Europa hori aipatzen da, eta hor dela edatze haundiena. aipatzen ziren ere uh, garaian, sartzean uh, okaiten zinitola, eta uh, preserbatzi boak uririk, eta badira hain hori hirik, baina joan behar bai, da Bai, badira mainak, badira, justuki prebentzio mainak, elkarte batzuen zuen mainak, baina joan behar da seka. Ez dira gehiago, gehiago, garaian, be, edo nor sartzen zen, behar jukan ez, edo pentsatu ez pentsatu behar ze, fe... Hor ziren, hartzen zenituen, eta batzutan, eba, edo lagun bati eman, edo etxera itzulita beharantago erabili, edo baina negia da, baztela uh, dezdiabolizatze gauza bat, edo tabur ustekoa eta hori be festa egin, hori uh, hartu preserbatiboak, eta egin festa, joztuki laxaitasun eta ahiskurik hartu gabe. Hori, uh, uh, bazain joztuki um, prebentzio uh, jana inuke uh, libre bat, joztuki, bai, ez duena normalizatua. normalizatua. Bai, bai. Ez du bortxatzen... Uh, norabait mainerat joitea hoxen txeka. Mm. Eta hoxek or laguntzen duz, eta azken finan inork nora pastuko dituen bere gauak edo festak, mm. eta bat duzu sakelan. Eta azken finan, babes bat baduzu horre gainean. Eta hori, ez garaian ere, hori ez gaur gauhegun nola den, menan garaian a initzek, a, jaiten duten mutikoek zitu zela preservatiboak erabaiten, eta pilula, eta ez gira bateri beharrizko azari, neskek janei dut berean sexualitatea ongia sumitu eta librekiaritzeko ere barko dituzketete beti preserbatiboa kukan merengainian ere hoian papera da ere juntu hoien buruaren babestea, eta eta bestearen ba bestea ere, justuki pentsatuz batzuek badutela eta ez dakitela justuki ditasun hori, eta badela kontaminazioa jizko hori, berazza. Eipatzen ziren momentu do gaita buhori eta bada momentu tabuaren ere kertatzen delarik beraz momentua, bi, be, bi pertsona be elkar berotzen eta hor be, ektortzen da momentua, nuen oh, oh. batek janberar du, ban, eta batek haitema du gizonak eman zaun neska batekin da be, pilula hartzen du zo, ça unique frichervativa aux autres billinaie. Eh? Et alors da be sailada momentu hietan, verdad, chiki, jano ez. ez da frichervativorie ez dut autres edo. Bai. senta ondoko egunetan, doko sailada baita ez, sailada baina jena dut uh, bali odu, ala ere, aux uh, reina ipatzea eta justuki, uh, taboria utzia balitza be uh, normalki, uh, olako bi pertsona horretan ari bat dira, bebiak bako luketea bakotxak bat, eta izan doble prebentzio bat, eta ez lirateki izan behar olako galderarik momentu hori hausten alko lukena, joztuki aski yeah. naturala izan beharko luke uh, baina maleruzki ustut ezkirela horretan ez. Baina gero hori preservatibo askotan eta egiten da, sensazioak desberdinak direla, jaiten da, momentu hori justuki usten aldu, lapiskat, berotze momentu hori, baina Ez dut pentsatzen ala denik. Eta geheran gaur egun nire ustez preser batibu eta badira. Desberdin hainitza, bada uh, justuki erotismo, haipatzen duen erotismo hori erantzeko uh, manerak badira. Uh, ez dut pentsatzen, justuki, uh, zerbait hausten alko du lukeenik bere ziki uh, momentu bateko, gau bateko historia baldimada, gero justuki ira unkohtasunean zerbait ira uten badu eta betira biltzen badira, hor gainera, bada justuki autu, bada... Hori uh, bai. lantzeko, uh, wala, momentuan puntu puntualki baldin bada, momentu gozoa baldin bada pasatu uh, goizetik bukaerart eta biara munean behizpensatu zorgiz gozoa nahi badugu egoitia burian, hobe da joztuki babes hori hartzea, babestea, De. zenta askotan jende hori joztuki ratzartzen da biara munean, eta zer egin ze dut, eta orain nora joan naiz, eta hori ikusi behar dut, deituko dut elkarte hau ikusteko egimagotu dolar hartzea, eta hor, azken, momentu, azken finan no momentua, ajunt, ah, ajunt, ah, ah, haustan da hor bai. Bai. <laughs> eta hori zen berri batzu gaitzen alituzu zure iztegiari berdin ondoko hasteetan klamidia, erpez, genitala, sifilis, edo bezikinten eusgarriak dira hori dena. Seropositiboa, ez, artikulu bat irakurri dut eta ongi idatziazen justuki alde hori, nola iztegi berri bat deskubritzen alduzu, ne? Zergatik ez nahi bat baina eta gero gaitzen zuten justuki zergatik ez diokoan sartu, preserbatiboa, diokoarena, erotismoarena, Ezo, baina hori gehiago ahreman iraunkor batean izaiten edu ez. alda. Eduaz, baina egia bai, da edoaz. Aipatu dugu ahreman sexualena bitzaz, ala ere, uh, iesa aipatzen dugu no, aipatzen alda, aipatu dugu tabuarena, uh, transmititzen garen no, aipatzen dugu transmititzen motak braz bai ahreman sexualen bidez, uh, baina gero azkenean odola da, or, uh, odolaren uh, kontaktuaren bidezko uh, uh, kutsatzeak dira. Uh, bai, horrentzat ere uh, uh, eritasuna partitu zelarik edo haipatzen hasi zelarik toksikomano hainit zortaz horrekin uh, kutsatu ziren joztuki uh, uh, sirenga berdinak era biltzea gatik batetik bestera pasatzea eta oar gabean uh, deia uh, zailtasun ean ziren pertsuna batzu joztuki gehiago kutsatu ziren eritasun horikin beraz, bai, benetan da Odol, odol kontaktuaren um, uh, babes hori, eta hor ere justuki, uh, toksiko manoak, eta uh, gau bateko festazale batzuk ere horretan aritzinareldiren batzuek ere, bakkolukete hortan ere kasuekin hor uh, gutioa ipatzena behin eritasuna ere hor delako, eta justuki ez delako behik hageman uh, seksualei uh, lutua den eritasun bat, baina nire bai, uh, justuki, kontaktu odol-odol Um, ondorio bat ere bai. Sudurretik hartzean ere uh, baliatzen male bad da zerbaitz batzutagun uh, beti. Sudu biziki biziki zainenez um, betea da zein tipiz betea da eta jaadazninfatzen delarik zein horieka pixkat, uh, eh uh, austen aldira edo odol piskatuta egiten alda eta justuki besteari tresna pasatu zabe odolab atitik beste da pasatzen alda eta hor gere badajua riskua eta beste zerbait araipatu nahi nuen eh uh, ere iexaren inguruko beldu hori ordan ere utsez uh, zentagarai batez uh, lanean eta aipatutugu antenatik kanpo behartu azinen ergaitea iexabazinuela edo badal ere beldu Be besteak eta aukak ba, uste Jendeak uste zuen garailean horia uh, uh, berri kaldatura initsala ere kontaktuarekin uh, japatzen altzena uh, eritasun bat zela batzuak ere pentsatu izan zuten momentu batez, bakre komoseksualen eritasun bat zela. Bebe. Eta gero hori dena... Bon. Eta gara ian, norbait ospitalera iristen zelarik eta eskatzen zelarik zein ziren bere eritasunak, eta hori bon, haipatu behar zen, eta gehienetan, beldu jaba zen erizainen aldetik, gaizki informatuak zirelako, eta beraz, uh, diskriminazio mota bat bat bat zen kontra, eta beraz, legediak, Uh, diskriminazio hori aurre egiteko um, autua edo aukera eman zuen uh, iesa duten eriek uh, oien dozija medikala ipatzen eritasun horren gordetzea ez diskriminazioa pairatzeko eta ongera kusteko, ez dola deus gori kontaktuarekin eta hiziena uh, higiena legeak erabiltzen itugunak bat arekin, denerekin berdinak direnak direla eta beresiki esa dutenekin jana dut ez doz aldatzen hizienaren aldetik uh, erizain batentzat mm. Eta gero beste zerbait indik nahi konukela ere azpima ratu, eta um, azpima ratuz duztuki, eta eskertuz berriz ireki dela planning familiala. Bai honan, zela diakimerta planning familialean uh, preserbati boak beti badirela urririk, nahi bezain bat, adintipikoa eta bestea er, eta bon, holako lekuak behar behar eskoak dira, eta baionakoa batakit kasik galdu dugula, beraz importante da holako lekuen aipatzea, gora aipatzea, eta josoki budana jaquite uh, a l'école qui était behar behar ezkoak. Mobek karikanda bayonan hori geltokiaren ondoan. Egun batzu eta makrik da, beraz soberena da harrat deitza zuzenki bayanako planning familialera. Beste ikas, nahi zuzera gaitu? Uda un urbiltzen dela eta? Yes, et... Hori, jendeari ekan ongi gozatzea eta ongi gozatzea, ba, kexan nahi duela bestea bere burua eta argdura kartzea eta nahi eskai nahi dietluzatu deia, egon ez nahi ere uh, ez bakrik pilula historio ez da bat ere hori eta hori benetan Uda goxo bat pasatzeko ah, ardura hartzea eta ardura uh, preserbatibotik pasatzena eta gainera badira ere, adiak imerda, preserbatibo femininoak, ez dira bakrik uh, noak, eta bon, Horiek ere adibidez, fan, planning familianen bat semaiten eta han badai jendra joztuki espikatzen doena nola ezarri, nola erabiltzen diren, eta biziki uh, ori, uh, ardura, ardurak hartzea. Bozka preserbatibo? Bye bye, c'est une autre chez Gour Soulé Boucalorta semaine. Naïa gutu de han uda eta ongi goza beintzat. <laughs> <laughs> Bo, il a itsonfi au remi les chers, pas chaud de gauche. enkronika, eh? Ramazala iraitzekin uh, aurtengo behintzat, ondoko uh, stiralean, uh, bukatzen baita itzetaputz, sasoin untako jakin deza zuen. Laster gurekin izango da aldizintza arrieta, goizuntan baionako auzitegian zen, etxarri kolektiboak bat pausatu zuen, uh, etxarriko uh, gazteluaren xalmenta ezestatzeko helburuarekin legearen aldetik, ez dena behar den bezala egina izan eta beha ausia urbiletik segitu du, ausitegian baitzen intzaharri eta lankidea, eta sunguziak emanen dauzkigu laste goren laurdematen buruan bostak eterdi mementu, zeuskaliratietan berriak zurekin bernadetar gaina. <tusurra> Deputatu bos hauetan alderdi sozialistak uh, bos anitz galdu ditu, iparebos kalerian estado mailan bezala, laugaren boska ere moan bernarruturi euneko amabiter direkin, jiru garenda eta kampo gelditzen daleen itzulian bedian, loiko rege eta jan lazalen artean izanen da bigaren itzulia. Bos garenean koletekas deviel gaizkida ere, bere kargua txikitzeko euneko amabiter ekin, Florantz Zer da haitzinean euneko oita amazazpidekin. Bi emazten ahteko leia hor. Eta seigarren Silvia Silvian Alobaztertua lehen egandean berean. Benz ambruda exe haitzinean atera euneko oita amaz eiterdidekin. Eta seigidan maide harostegi euneko hama boste. Haberzalehen emaitzak, ez ziragutiesten ahal, bereziki ez kerreko EH Bairenak, laugarrenean Anitalo PP bos garen, garen eldu da, bozen euneko sorsiter direkin, baina Euskalegia bakarrik kondutan hartuz, bigaren da, bozen euneko jamazazpiarekin, Jean Lazalen haitzinetik, lehen ateratzen da baigurri eta ioldi aldean, seigarren boska ere moan, peioetxe behian txart hirugarren indar politiko, lapordibarnek aldi, an emaitza onak egin ditu eta bosgar gen boska eremoana, logan zaduneke eh houneko seiika kotx laua egin du. Goizuntan elbe sindikatak deituik, berreun bat presuna bildu dira bidatsunen herriortako Ate bat salbatun ahiz egazti gripa iraganik bada ere herriortan den askuntzabatetan Errestoak agertu dira, odolakzetan, kabalak xano dira, griparen birusa ez dute, eritasunari iagdoki dute lekuko ahazarekin ari dira eta berri honbat hasler fornitzen dituzte AAT-tipiak ELB-sindikatak dio eakusten duela afera honek AAT-ak borukatu direla eritasunaren kontra eta marka dela zentzu gabea dela administrazioanen erabakea AAT-en hiltzeko hastezkena ezagia izan da hasteko azken EPB bezela eta ELB-sindikat eratak berriz ere mobilizatzerat deitzen Du, duela bilabete hiru etsaldetako kabalen bizirika txikitzeko bohokatu zina bezala. Bizirik biziren emankizuna ilabeteko bigarren astelenean. Euskal jatietan eta radiokultura.eus interneteko ihatian. Aldiuntako gainagusia. Bizimugimenduak uda hontan ukanen dituen. Ainbat itzorduren aurkezpena. Bizirik biziren emankizuna ekainaren hamabian astelenearekin. Arratxeko zazpitarik oiti... Guztoko dudan pop musika irratean movie, entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko eun entzunaldi behar dituena da. Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak ilabeteko bigarren Aztelen Gauero agatzeko behatzitatik amaretara. Pop, rock eta folk musika Aztelen Urdinak Aztelen ordinak itzeta put itzeta put itzeta itzeta itzeta put tutki itzeta put tutki itzeta put, put, put itzeta Eta prentxan uh, zer dira gai inagusiak, orduan uh, berriarekin biatzeko, uh, ebe politikagaia, eta unai ortu zar auta gaiduen korronteak, PSR-en bertan behera usteko eskatu dio, soheri, Ordian or berritu sozialistak taldeak argudiatu du, idoia mendia eta lur beste idazkariak alderdiaren baliabideak direla erabiltzen kampaina egiteko, eta beste autagaitzei afiliatuen gana iristea oztopatzen dila, idoia mendiak gaur aurkeztu du bere autagaitza ordean ordei sozialista espanolaren eta beraz Euskal Autonu Erkidegoko sozialistak orde da, ordean arteko yoko politiko eta historio intexarbalima usie berriyan egan bezala Eta bestalde, Ekuo Euskadi izena aldatu eta Ekuo berdeak izango da. Hau ere beste artikulu bat, oar batean bidez azpimagatu du, izaera ekologista indartzen duela aldaketak eta Euskarak, Euskadiri, egiten diola erreferentzia duela bosturte sortu zen, Ekuo alderdiaren adarra Euskala autonomia erkidegoan, eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eko Euskadi izena izan du, beraz, orain aldiz, Ekuo berdeak zena hartutu talde ekologistak Ingurumenaren defensaren egeferentzia indartzeko helburuarekin iduriz berrian xe eta, eta berrian bestalde eh, eraso homofoboak salatu dituzte gazte izen transbolio mark E, Bakatu Transboliomaika sareak jakin arazi du azken asteetan ugaritu direla, ber direla gai eta gizon bisekualen aurkako erasoak gaitu du udaltzaingoaren jokabideea ez dela egokia izan salakta jagi dutenekin. berrian hemen xetasunak. Xe Eta giza trafikoa ere berrian zazpi pertsona atxilotu dituzte Iruñan giza trafikoa egotzita. Espainiako Polizia Nazionalak eginditu atxiloketak, nigeriak dira denak eta jatorri berekoak ziren biktimak ere. Argian aldiz, frantziako hautezkunde legegileak titulupean Emmanuel Macron irabazle abstenzionisten begida, begirada pean, hau da gainagusi. Haumarx alderdi berria irugarrenez aterada irabazle hautezkundeetan iru hilabetetan. Presidenzialetarako lehen bi itzulietan garaile izan zen eta bos legegileen lehenean ere bai. Emmanuel Macronek lehen itzulian jasotako emaitzak bigarrenean berre iz gero Frantziako Errepublikan norabide begianan jarlezake agin du duen erreforma gauzatzeko ala zerdian argiak uh, eta azpi margatuz beraz garaile ehuneko bergeitamekako abstenzioarekin uh, itxaaro bordaren iritzia ere justuki orgilturik baztertuak deitzen dena hauteskunde baino Napoleon Napoleonon denboran bezala, plebizitu bat izan da. Ala zer dion. Justuki ere hauteskundeak aipagai beste edabideetan. Kaseta.eusen eta... Kaseta.eusen aldatu da media bazkena. EH bai irugarren indar bozkatuena abstentzioak gora eginduen hautezkundeetan. Ala da zein den titulua. Peioetxe berrien txart agertzen da argazkitan. Eta hori loturik beste egin bat artikulu ere uh, atzoko hautezkundeetaz... Bez talde uh, media bazken. Modem taldeak uh, bigarren emaitzei lotua dela, aspimagatzen du. Uh, titulu honek, horre geroa, horren araberakoa izango dela. Eta uh, uh, lege biltzara, parisekoa Macron uainak berriz altxatzen duela. Hau titulua media bazken. Eta sud aldiz, Uh, karta bat proposatzen du, uh, karta interaktibo bat, zuen uh, eskualdea li lotua, zudu eskualde guzia, kitania ahondia guzia hartzen du hemen kontutan, jakin ezazien berria eta Euskal uh, webgunean, edo Euskal webgunean baita, baita kasta eta media bazken ere, zuen herrietako emaitza guztiak katse maiten alditu zula. Bistalde argian "Turismo machiboa titulupean gentrifikazioaren eta alokairuen igoeraren aurkako manifestazio" gende zuai gunduti Barselunan Laumila pertsona bildu dira haste buruntan, Bartzelonan antolatzaile narabera, gentrifikazioaren, turismo basiboaren eta alokairuen igoeraren aurkako manifestazioan. Amar solairuko uh, eraikin bat okupatu dute bidean, instituzioai neurriak arditzaten eksiritu diete. Eta bestalde, Gazeta.eusen Eskolarteko Bertsolarien txapela lehen aldikotz arabara, haste buruntan ere xaran baitzen ekitaldia, eta su, eta Mediabazken ere uh, Mision P.I.Bazk, filma hori uh, ikusi dute Mediabazkeko Gazetariak ere, eta artikulu batean beraz honen uh, iritzia, bilduma, uniburuzko iritzia proposatzen du Gazetak uh, do Mediabazkek. Eta, eztapuz? Er, eta, Eta, eztapuz? Eta, eztapuz? Laste buruan. Gurekin izango da intzarri goizuntan etxahi kolektiboak hausitan eman duen salmentaren hausian zen. Bai iragan baita, emait zaustailaren amairuan izanenda, Baina barnetik segitu baitu hausiori nola pasaden kondatuko dauku Eta lehinik musika pausaino bat, entzun uh, duzue. Astelen urdina kemankizuna gaur izango da. Eta urteuntako eta sasoinuntako azkena gainera. Ordon, bi diskoen selekzioa egingo dute, joan Joanesek eta ondotik udako kompilazioa probosatuko dute. Eta diskoetan beraz Laian Finen disko bat aurkestuko dute. Saziino bat hemen entzuten dugu eta sagi beraz asen urdinak emankizuna, behat ziontan... Arian fin behitzen da, eta estelen urdinak emankizunean Shari Aipagaietan izango den artistetariko bat izango da. Batsi eta joan esen emankizunean behatzi hontan segitzen dugu gure gomitarekin itztaputzen Shari kolektiboa Aipatuz. Itztaputz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan. Eta gurekin dugu intza ahi eta txaldeon. Ah, txaldeon arantsa. Iramezala, ipatuko dugu goizuntako hauzi bat, bayonan iragandena, berrietan entzonduzue, etxarri kolektiboak hauzitan eh, eman du eh, etxarri uh, gunearen salmenta. helburua joen urtean, uh, udan, bizkifite egin zen salmenta bat, salatzen, salatzeko helburuarekin uh, sortu zen kolektibo bat, eta be, biziki eginden salmenta hori ere, ez ez tatzeko Ko, uh, manerak balita izkela uste baitu kolektiboak hortarako hauzitan uh, eman zuten eta gaurgoizan pasada hauzia, intzarri eta bertan zinen, gelan barnean ordan uh, jende hainitz iduriz, nola pasatu da hauziori? Jeendea initz, uh, bai, bon, lehenik uh, kanpoan elkartuak ziren eta kafea eskaintzen zuten, horbiltzen eh? zen jendeari eta beraz giro soan abiatu da. Kolestibokoak. Hori da, ez da afera izan, beraz uh, itxoen behar izan dugu, eh, hau zira sartu haintzin, eta beraz, uh, ba, oran, artean pixkatik usidugu norba zen, egia da, egun daka pertsona hortzirela, eh, bainan, baziren, ba, etxarrin erakasle, egon direnak astapenetik esan ezagutu dutenak eta segitu dutenak, beraz, jendeala ere hurbiletik segitzen duen afera. Erraitez, duzorik, ikasle, erakasle, horreitara ziberda, etxeriko gunea, garaian, esaldua izan hain zin, eskolabat zela, ezitzaile berezitu, eta holako... Aztapenean, laborantza saileko ikasketak eskaintzen zituzten, eta gero ikusi ikasleko purua apalduzioala deitzen duten mediko sozial sailea idekizuten, Zukarran bezala, beraz, ez ezitzaile eta beste formatzeko. Beraz, hortik abiatu zen, salmenta jakinduten arte. Hor, ausian nor bazen, bazen xalak eta pausatu duena, etxarri kolektiboat avokata eta parean? Parean bazen eroslearen avokatua, erran nahi du nola deitzen dute... Zenpidiz? Uh... Bai, ez me, elkartea da, uh, Michel uh, Garikoitz elkartea. Ah, bai. bai. Eta, uh, beraz, horren uh, elkartearen abokatua hortzen, eta gero afm elkartearen abokatua ere, baita ere, bartelemiak geh hortzen, uh, beraz, hauek uh, salmenta egin edo burutu dutenak. Bai, ager delako... de la Co, a Fermérico presidente, eta uzu kolektiboakoa, karel chalatutote bere jarrera salmentan hontan eta bere lekua, e, orduan punduak zein izan dira beraz lenik an magimen dibuj kolektiboaren kolektiboko abokatuak hartu duitza. eta berak bi bereziki bi salaketa egin ditu alde batik alde batetik Salmenta bozkatzeko eh, egintzen biltzar nagusian, etzirela partaide guziak gomitatuak izan. Hori salatu batetik, besteak beste asuriak operatifa adibidez. Mm -hmm. Eta, eh, gero, bestalde, beraz, salatu eh, du ere, eh, onartezina dela, ondare publiko bat, erakunde, pribatu bati saltzea. Eta, eta, beraz, eh, fe, azpimarratu du behin eta berri ze, eh, hor, azken finan, gaur egun eh, apesak formatzeko eskola bat dela. Eta, eta beraz hori on artezina dela eh, izan edo soina eh, erligi giotakoa, eh, erakunde eh, erligio erligioso ezagiten da, eh? non pribatu bati saltzea. Eta beraz berak bi eskaera egin ditu, alde batetik salmenta eh, baimendu duen biltzar nagusia deuseztatzea eta salmenta eh, bera ere ez eztatzea. Mm -hmm. Hori izan da bere eh, eskaera Uh, aipatu ipatu dou lari e apesak formatzeko egiten du sumezala benen ezto ipatu estela idosoina pesaire uh, justuki es berake ezto ipatu aliz pe uh, presheski uh, el Abokatuaka hori, uh, uh, San michel garikoitza, elkartaren abokatuak hori azpimarratu du, behin eta behirriz leporatzen zaiela integristak izatea, eta hori beraz uh, larria dela, akusazio hori, ez baita bat ere ala eta estatutuetan ikusten aldela, eta uh, bestalde beraz uh, eraik uh, elkarte berak jadanik beste egoitza batzu erosia dituela ospitale publiko eta beste eta ez dela sekulan arazorik izan, mm -hmm. beraz ez duela ulertzen zergaitik orain arazori pausa daiteken. Beraz berak ere argumentazio biziki luzea egin du eta egiaren um, iduri zuen epaileak ez zuela gehiegi abokatu horren jarrera, mm -hmm. biziki gainetik mintzo zen eta dudan emanez uh, txarri kolektiboaren abokatuaren hitza eta beinmaino gehiagotan uh, ber E, beretokian emandu epaileak erranez bon, gu, gu gira hemen epaitzeko, zuzira defentsa baten egiteko, eta beraz gero gukikusiko dugu zer den ongi eta zerrez gure ustez. Mm -hmm. Beraz behin behin hogehiagotan, mea egia, hola, adineko emazte batzen eta biziki segur bere buruaz. Zerra, zen adineko emazte bai, bat? bai. Eta zinez, biziki segur bere buruaz, eta... Errango gizon gazte bat zela, deskribatotu zen manera. Right, ez, emazte bat zen, eta biziki, biziki segur, beraz, ez dakit, ez du biziki irudi ona eman, mm. eta, eta gero ondotik, beraz, baktele emiak erren mintzatu da, eta uh, honek esplikatu du, azken finean, uh, AFMR eskola saldu uh, dela, Eraikin asaldu dela zortzeun mila eurotan, gehi lau lanpostu negoziatu direla. Erranaiduela, azken finean, e eskola salbatu dela ustaritzera tekarria izan baita, eta gainera lau, lanpostu uh, atxiki direla. Eta hori egin ez palitz, dena galduko zela. Hmm. Beraz horrekin jokatu du. Berak diruaren argudioa, ez bai. ateratu azken. Eta, eta beraz denbora guzia horrekin jokatu du. Eta ateratzen, bartelemiak egekin ere mintzatu gira, Eta, boi, lehenik erran behar da, eh, han majin mendibujek on hartu digula, mm -hmm. etxarri kolektiboaren izenean, baina beste bi abokatuak ez digute onartu, ha, inori. Duz. Eta beraz, baktelemiak gehek bi itzetz labur-labur errandu, eh, etzuela beste aukerarik ikusten, salmentaz gain, eta edozen gizaz eskatzen baldinbazaio dirua berriz itzultzea, salbenta ezaztatzen bada, eh, berak a FMJ elkartea likidazioan ezarri beharko duera. Mm -hmm. Ara, beraz, hola bukatu da, eta joan da segidan, mm -hmm. eta besteak alez gelditu dira etxarri kolektibokoak, txaloka hartu dute haien abokatua, eta, eta kontent ziren naiz eta ez den jakina hauziak zerreman, zerremandezaken, kontentziren eginduen defentsaz. Mm. Haizea, haien alde ikusten dutea laire? Hala. Epa, ez dakit, e... nik uste dut, ba, da, berak... salmenta Hori da, biziki zaila da, baina aldi berean, e, abokatuak berak ateratzen arraiten zuen, argudio guztiak bazirela justifikatzeko salmenta etzel haula egin behar. Eta bazirela beste atera bide batzu. Beraz, bera aski baikor zen, jakinik ala ere parean, badira bokatua haumdiak, egitura haumdiak, diruainitz, mm -hmm. eta bera zaila dela ere a, balantza a, txipien alde joan araztea. Hori egia da. Baina... Bada haumdi eta txipi... Bai, bai, bai, argita garbi ikusten da. Mm -hmm. Baina egia da, bera aski zela, eta gero a, oro, oroar jendak erraiten zuen, Ezezkoa balin bada ere, biziki defentsa defentsauna eginduela. Eta um, aipatzen dutelarik, uh, zenta Barthelemiak egen uh, argut beraz, be, etzela besta tera biderik, ekonomikoki, eta ez, ez bada, be, orainik txakago izango dela, azkenean, etxahi eskola ere, genkala gian ezartzen bait izarriko baita, uh, etxarriko lektiboak zer dio? Oiek, ba, oiek diote, egia da obra badela egiteko, eta besteak beste ez da internetik. Eta gaur egun eskola batean beharrezkoa da. Beraz, er, er, onartzen dute esekulako obrak badirela egiteko, baina diote kasu hortan Biltzar nagusi bat konbokatzen da denak deitzen dira, denen artean adosten da salmenta egimar balimada eta egiten da erakunde publiko bati eta ez pribatu bati interes berak dituen erakunde bati saltzen zaio eta ez orain egin den bezala isilpean fite fite hori daiek erraitzen dutena mm. eta gero beste galdera bat pausatzen dute ere ikusi ze eskola mota den naiz eta defizitarioa izan ze pundutara ino ez dena txiki behar beraz badai da baida hori ere ea diruak dena egiten duen eta ze sentzutan joan badiren gauzak baina edozein gixaz gauzak beste gisa batez egin zitezkeela eta salmente egin barbelin bada erakunde publiko bati eta interes bereko erakunde bati egin bertsailola. Mm -hmm. Uh, ordoan, hauziago izuntan zen erramezala bai honan, etxarri kolektiboak hauzitan eman zuen etxarri gunearen xalmenta, ez helburuarekin erantzuna, noiz, ustailaren? Ama iruan. Ama iruan. Eta anartean, zerbait da ipatu da? Zor, hilabete baten buruan da. Bada... Ez da ipatu, baina ikusi zaoporak hurbiltzen direla eta erraiten zuten. Ikusiko dugu erabakiak zer dion eta horren arabera hartuko ditugu behar ditugu neurriak. Mobilizazioak berdin, izaiten, alkoholita izkela. Jendea motivatuak daliz. <laughs> Ado, xuntxa. Intzarieta gurekin, mile esker. Beste bat arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan. bizirik bizirn emankizuna ilabeteko bigarren astelenean. Euskal jatietan eta radiokultura.eus Interneteko gattian. Aldi untako gain nagusia, bizi uda ontan ukanen dituen Ainbat itzok duren arkkezpena. Bizirik Biziren emankizuna ekainaren amabian astelenearikin, arrattzeko zazpitari Is... Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko eun entzunaldi behar dituena okay, da. Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak ilabeteko bigarren Aztelen Gauero agatzeko behatzitatik amagetara Pop, rock eta folk musika Aztelen eta Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak gaueko hamarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hotshot irratzaioa. Aste lehenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak, atak punk mankizena eta ostiralet metal garrasia metal lebankizena metal garrasia eta brutal euskal irratiak musika irratiak itzetaput ze mankizuna horretan bukatzen da gaurko, eta azken hastelena, horretango eh? horretarazten hau txet uda garaia hasten baita itzetaput ze mankizunaren zaten, denak lehenago, eta horretaz aro gainera, horre duan uh, ala ere bihar elkaartzen gira usaian bezala, bostak eta seiak artian, eta horretarazten hau txetere gaurko emankizuna, gaurko kronika, berri zentzuna ibauzue esuka irratiak puntu eusuebunean atsemanen duzuela, bia Ego erditi kainzina. Ego tigurabela. Zeyak, euskal iratietan.